Bismillah rrahman rrahim, alhamdulillahi rambil alameen As-salatu as-salamu ala rasulna Muhammedu, ala alihi, as-sahbihi, as-salamu ala tëslimin kathira Allah në më drurë fëllë ndërojmë, vëtëm pëjti ndimë dhe fëllë kërkojmë Lëvdatët bëkimët Allahot, čofshimi Muhammeden, alihissalatu as-salamu, bëfaminët i shokët Dhe të jëtë që ndikë në rëgë në rëjtë, dherë ndikë në fëndë të kësaj bote Dhe të ndikë në f Ndërruzër Sotimi në gjymanë e dytë Të muaj të bekuar të Ramazanit Në solanë e manuar Që dhe që kanë kaluar Allahut t'i këtë pranuar në veprat mira Dhe dhe që kanë betur Allahut t'i lecën e t'i pranën Dhe lusim që Shrolimet t'i shumë fishan Me që imi në muaj në Ramazan Pa tjetër se Sikur që e kam përmendur në takimin e kaluar Tash më në respekt të muajit, po edhe për dobinë tonë dhe për favorin tonë, ne do të jemi vazhdimisht për këtë muaj që të mbetemi të fokusuar në këtë muaj. Të mos shpërqendrohemi, të mos zhvendosemi nga se si ky muaj shkon shpejt. E fortë që shkon shpejt nuk është lajm i mirë, po shkak se ka shumë dobë, ka shumë rësi që duhet të arrijmë këtë muaj dhe shkon shpejt, edhe një shpërqendrim më minimal të rapor me këtë muaj, mund të jeti kushtuashëm. Rëndaj e kërkuar është që ne t'jemi në vërgjimësi, s'paku më rëna këti muaj, të fokusuar në mirësit, në begatit, në utëzimet, e mësime që ky muaj në i ebë dhe në mundësën me më lena latë të madhënua. Në takimin e kaluar, kemi përmandur se ajeti e agjerimit ka filluar më një thirje, çeprnevojnë një thirrje të tjerë rëndësishme. Nuk është thirrja rëndomte. Thirrje ku Allahu xhalla uala na thrat në emër të besimit, ya ja, ju elldine amanu, o ju që keni besuar. Këto pra se kjo është thirrje shumë specifike. Dhe kur na thotë Allahu xhalla uala me kët thirrje, padyshim se pas kësaj thirrje ka diçka shumë të rëndësishme për ne, të dobishme ndaj besimtari nuk duhet që kërësikë sejthire të mbetet neglizhënta po zotë në ruhet i shordët por me dhe mendim e dëgju se pas sejthire qëfar ka qëfar po kërkot se kur që ka thënë një nga shukët e afer dhe djetarë të mdhej të kose për i gamberit sallallahu alesallem abdullaj bun mesodik që të thëtë kur dëgjëni fjallin dhe thirin ojë që kini besuar ku është në vëmendje, apo në zamra të mirë dhe veshët, nga se pas kësaj ka një kërkesë Zoti për ju. Ose obligim që duhet ta zbatoni, ose ndalesë që nga ajo duhet të largoheni. Prandaj, kjo është një çështje që ndvetësoj për mbani një uzim të rëndësishëm. Edhe me këtë thirr i Allahu Xhelehu ala na ka thirrur që të përgjigjemi me axjerim. Dhe tashmë jemi elham ndajërushum jemi përgjigjallat më agjerim në vazhdimësi në vazhden e ajeteve që flasin për agjerimin është edhe një ajet ku tashtë mirë specifike e përmen Ramazanin ajeti që kemi folën me heret për të ojë që keni besuar u është bërë obligim juve agjerimi fletë veç për agjerimi së është obligim por nuk fletë kur është obligim. Andaj ajëthe ç'kimul për të na ka informuar se Allahu nganë kërkon që të agjërojmë. E kur duhet të agjërojmë e ka sqaruar në një ajet më poshtë. Ku Allahu xhalleu ala duke na sqaruar dhe sqaruar se kur duhet më ajerojmë, në ka të agjërojmë, na ka treguar një varg msimështjera. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الله جل وعلا امر مو اي رمضان باراستنا تريكون الله جل وعلا تندرو زر س مو اي رمضان است اش مو اجريم اي اجريميت است بكريش اي موين سينش بر ابليج ماجريمه الله لذلك ديت تي كي انفورمات Në jabë një informat tjetër që është shumë e rëndësyshme Një informat për Librin Për Kur'anin Parëse me të regu se muaj Ramazan është muaj i agjirimit Në fletë se Ramazan është muaj i Kur'anit Shehru Ramazan më, më thonë Muaj i Ramazan Muaj në të cilin ka zhbrit Kur'ani E që i bie E që i bie se Ramazani para se të jetë muaji i agjërimit është muaji i Kuranit. Qëptojë që në këto zëmtendroza të qarta os kuptojmë se angazhimi juon dhe përkushtimi juon për të agjëruar nuk duhet të jetë më i madh dhe më prioritar se angazhimi juon për Kuranin. A një shpuj i kuranit Dhe në këtë muaj Krasa gjërimit Duhet që tjemi të përkushtuar Adhe me fjallët Allah të zogjel Përëndet në gjemija Për shambull Lezun më kabele Kë bëjnë hatme Pastaj edhe falen të ravit Kër ku lezun kuran ma shumë se zakonisht Se e njëzët rëqate Besimtarët bëjnë hatme Lezun kuran Ajë që nuk din lezun shqip Duhet të thëmë që njerëzit E kanë kuptuar deri dikonse që ky është Mui Kur'anit. Por ju vetëm kuptim të leximit. E çka duhet na më kuptu për Kur'an hala më shumë se kaç? Aq sa ka folur Allahu për ta. Të ndërua Allahu i besimtar. Allahu Jellal wal Ala në Kur'an flet shumë për Kur'anin. Ka shumë sure në Kur'an që fillojnë në Ar-Rafimin për Kur'anin duke në treguar se qëka është ku Koran Allahu Gjelle Huala i jep emra këti Korani ju për ta emërtuar po për të në treguar se qëka është ku Koran dhe në këta jetë në surin Bekara në jetë 185 Allahu Gjelle Gjelalu sikur që përmenda para se mëna tregu se kështë muaj e gjërimit po në treguar se kështë muaj i Koranit Si pa e të regonë këtë zhë të gjëllë e walla të të gjëme për mendja Allahu thot Shehru Ramadhan Muaj Ramadhan Qëka është këmuj Kë është hira e parë dhe e fundit Që për mendit këmuj Me emën Kuran Ska kërkurën veçtost Allahu për Shehru Ramadhan Muaj Ramadhan Në regull Dhe qëka Allahu për të më nga të regu për këtë muaj Qëka për të më nga të regu El edhi un zile fihi l'Kuran Kjo është muaj që ne ka zbit Kurani E qka është Kurani Ja ka për Allah Në këtë ajet Në ajet e tjera Ka dhe sëqerime shtes Për në këtë ajet Në këtë verset kuranur Ku flet për Ramazanin Në flet për Kurani Dhe zbit në Kurani këtu Allah u gjallu ala jab disa Për shkri me libri ti Si, u, si, si udzim për neve Për ta kuptuar se çka ka kjo libër. Shëh Ramazan, elli unzil feh el Kur'an. Mu Ramazan qen tek kazmit Kur'an. Hudan lin nas. Është libra që më zbrit udhëzim për njerëzit. Udhëzim për njerëzit. Hudan lin nas. U bjinat min el huda wel furqan. Është udhëzim, është sharrim dhe është dallim. Këto të rritë cilësi Allah ja përmanë të Koranit Dëmë thonë Jumë me këtë Koran Duhë që të udhëzoheni Të shërani dhe probleme dhe gjera të saktuara njëtën juaj Dhe me të të dalani Me zgjereve dhe vetë të bëni të daluar Me këtë Koran Përndaj, angazhimi jonë Për përmirsimin e raportëve me Koranin Në këtë muaj Duhë që të fokusot në këto të rritë në këto tri cilësi që Allah u gjellë uale e dhe Korani, në këto tri përshkrimë që Allah u të varë këta e flecë se qëka u kjoj liber dhe për qëka jo duhet kjoj liber nëse dikush përshamu të jap një liber që ti nuk e nje autorin asë nuk e një liberin të jap dhe qka që ti seki qartë qka kjo po edhe me donë para me donë Një nërmal që ka thët E që ka o kjo Për që ka janë këtu qka, qka, A du të me e lo të kujtë në e bërqës më këtë por A du të me të bledhi qëka Që ka më më këtë por A po se të dë museru Pëse po më jap Këtë liber për shembl Po më shalani e që ka këtu Dë me dit jep Allahu Gjellë Gjellë hu, Po në japë librin Edhe po në kalëzën që ka ju duhet Po për po ju zbrazë këtë libër në këtë muaj të bekua të Ramazanit, edhe këtë libër ju duhet për iso Trisana. Për këtë për ju jo jabe. Êshtë odhëzim. Qëka i bjen është odhëzim. Njëri unë në në kësoj botë të të nëzër, është para rrugëve të ndryshme. Dhe me aftësit e ti mëndore, dhe me aftësit e ti mëndore, dhe logikën që Alloja ka dhenë nuk e ka kapacitet e mjaftu shumë që me ditë cëllë rrugë e durë për me esin këtë dënjë. Nga se shpeshere kjo mendje ndikohet nga epshi, nga presioni, ndikohet nga masa, kretë njërë për shkoj që shtot, për shemën, masa nuk është gjithë mund, dhe më thonë për caktuosit vërtetës, për ndaj kjo mendje ndikohet, dhe si pasojë ndikimit mundë që me lejtit me devju që nëbetemi i munë ka shenë dikimive tila dhe të nëbetemi në, në rrugën e dur Allah e ka dërguar Koran uzzim kjo në rruga që të menjek dhe uzzimi gjithashtot e ka një kuptim tjetër për shambull të nërodhë dhe se një njëri nuk e ka ndërma me shku kërkën heq rrim të shpija shka ndërma me uzzu s'ka nërën kërkon me shku me levi së fare dhe t'ja jep për shambull lokacioni qëtu që qështë i bjën rrugë thot, unë së qëmë të shkuatje a po, unë së qëmë vyjnë më lokacioni për tashmë ma qumë unë telefon të ikushtë lokacioni e një veni që unë asët menë së kamë shkuatje, asët shkaj e marë parasysh si udhëzim këtë lokacion, këtë hart jo se marë së së më vyjnë, nuk më duhet A më nëse këmë e shku më një pikë sa këtuar, e nuk e di, fartë të më bën njerë me ma qëtë i këtë lokacionin. Fartë. Se dhe më shkërton rrugën, edhe më shkërton mundin, e shpenzimet, e krejtë, në fundë-fundet, në garantën se këmë më mëri ku duhet. Tash, në asë si njerëz, a jimë të shku të dikun, a si më të shku të dikun. Në asë si njerëz, për shembo. Në këtë Ja, s'mon është me thonë, se e të shku Ditë për ditë për shkojmë A për shkojmë ditë për ditë Për shkojmë Dikun shkajaj E patëm një njëri që të në safë me neve, sa mu Ku shkaj? Shkaj në vore, ja Në, vores, në vore këna qëna A ma dikun shkuaj E po E po që atje ku këna me shku është një lokacion, është një pika tjepën Mes neve dhe asoj pike O një rrugë për më shku që atje sigur të më mri, duhet, a duhet uvzime, me të uvzu, andë e Allah u gjelë dhe gjelë në të regonë se, në e në këtë dunja, nuk e në arme në e të më flajtë, në e cimë, ditë shkojnë, ditë shkojnë, një ere, një një një e kanal një për djetarëve, a jube sahtiani, rahimullahu konë, e kanal, ka onë pritë se unë i kam do lafa me ty, me diskutu për një temë që Së është ta i prate, mëllon Edhe e djetare e ka pa po që Diskutim me të është hun bjekohet Nuk është nivell Nuk dynejmë ujtë prate E i tha Ndale dilin Ta një flasëm Ndale dilin mos lecë Ndale sa atër mos levizë A krepatja nalë, për konsmu shme nalë E a i tha nalë e kohën Pas ta i flasëm A ma koha e cë Shë kam vë këtë nëmë Jënë të shku, kam punë më. Se si e përgut dikun e, e dhe të nga dikun shumë rrugë Zonë falë, morë, shumë përgut A pa e thush Pëndaj nëjna përgut Nëjna të shku Në dhe më marë sa të munëm E pa po, mirë, që ka duhet me marë Ka duhet me ira Që ka na përre të në këtë rrugë Në problemën e telashe që me ditë që në rrugë jena Për shambu Kë e dimë na E dimë e kuran Allah ka të reguar u dhëzuës Edhe me na të regu ku duhet me shku, edhe me të regu ka duhet me ira, edhe me të regu që ka duhet me marrë. Ke i shtu në këtë regu, përsa është të zusë, se ka në mundë me ditë ku me shku, apo, edhe ka me ira, po zimë që ka me marrë, mërë ti që ka duhet, oh, oshë, o, bërë, kjozë dhvynë atje, nuk dhvynë. Shparame përshan njerë i shkanë në vendet tropikalet në zeta, ku 50 gradë është të apëton, të të edhe mërë teksha dimit të më. Aiçi është me me ta edin që ku po shkohet. Çka keu me këtu? Që janë këtu të dvi, ti merr ndaj majicën di diçka sa këtu të dvi, nuk të vin, nuk, nuk po të dvi atje. Apo, ande na munon kë me mush kufirin ton me saqit nuk na duon. E bën përsroni. Kur shkojsh atje, kur të ka thonëi për u këtu. Kur të ka thonë, thonë marr me këtu, apo. Po na duhet të më di çka më marr, na duhet të më di çka më fut në në kufirin e udhëtimit ton, në stroj në punë çka më marr. Agjërimi është shumë mirë, merr se këty dy natë. Agjërimi duhet, po, çe ta pe marr me vete. E çështot pra, qytet na ka mbyllur Kur'anin me marr agjërimi, na ka mbyllë mar kët, mëson, udzim. Është udzim me tregu. Ku ki, ku je nisi, ku je të shkuti, çtu je të shkuar. Po, e në rregull. Çishmëria që atje që kë rruga. Çka më marr po rrugës më mos rruga e gatë të të merre, edhe i sigurt je. A përdorim Kur'anin për kët? Ço kjo është çështja jonë. U e bejjinati minel huda, Allah u tha. Edhe është sëqeruës. I sëqerën dë punë. Për shemë, qëka sëqerën kurani? Shumë sëne. Shumë sëne të i sëqerën kurani. Masë pari, qëka të sëqerën është rraltit i kësej bote. Me të bu të qartë, të adin kujanë, të adin qëka këtu. Më nëjë Allah u gjellë uala, shpeshën kurani, thotë, amenduat se, të jakujtu që كد بو سكان باو صروقا باغا غابيب مكي باس تاكم ساروا شي تكمبروا صروه تاكم ساروا اا بصه سي كي موساريم ا هنيهي صروهات ود ا بصه مو با تجيس صروهونو الله وتعالى هوت كاتريغون فيلم تاكاساروا س ولا نبلو نكم كرام يسبعو بشي من الخوف والجوع ونقص من الانوال والانفس والثمرات فهم صروجه سس مفريك Pa këtë kapë një frikë një panikë Ma lëgjua edhe varë frije, u rije Pas taj edhe me vdeket të të afrmëve Kanë me dekë, të nga lëzohë që të ti marë Edhe të pasurisht, edhe të fryjtëve Kime pas, kime pas Lëkundje të të ndosje edhe Ma beshë shirës sabirin Ti përgëzaj ata që bëjnë sabër A sërim kjo? Për se insur në nënke bunë, fillim, thëtë Allah zë gjellë E hasi bën nësu e nje kullu e menna u um më la juftënur Njerëz me men ja, jo a menun që i me thonë, këna besu e tash që ashtu të menajti Ja, këna mi sëpërvu Ju e sëpërva me dunja, edhe a gjërimi e sëpërvu A këtë thonë për besaj, Allah më po Allah po të fali 5 vakte, hajt tash që po bënë, a sëpërvu kja Sëpërvanë Do të mu, mu sëpërvu të dashuria Do të mu sëpërvu përkushtimi, siciliteti, vërtësia, thënjes E deklarimit, do të mu, mu sëpërvu E po hajtë ta shte shumë pra Allah u gjallë levala për të tëtë të të të të të Se kjo punë është ndaluar, nuk ban A sëpërvu kjo, sëpërvu është Sëpërvu Se dikoshtat nëse Allah e ka ndalu E pse ka kryu Po e ta ka kallzu allo, ti e bësh ai pat kallzon e kom kriju me spërut timë shoza apo më don mua apo doni fshin. Do njerëz provosh. Çi kjo është Kurani ka ministëru Sallam me kallzu. Pse është kjo, çka është kjo? Serim. E pse të serim te këtë te këto ka shumë më shumë baba. Dhe e treta Allahu thot: "Ul well, Furkan, Furkani dallim." Ky Kurani ka me dallu, çka mirë çka keq. Me dallu. Pse njerëz ju fshillin? Pse anë? Me dalu, po edhe ty me të botë dalu, ty me kuran, dush me dalu, me dalu në mënyrët të mënduarit tënë, që shmënen besimtari, ndryshë ashtë pe tjerve. Me dalu edhe në sinceritet, me dalu edhe në sili, me dalu edhe në bëmirësi, me dalu në gjithë që ka me dalu, në zëllëshmëri, në produktivitetë. Me daluet në raporte me zveti Me kënë shembol i dashurisht, respektit, mirë kuptimit Shembol Nëse nuk e arrim këtë nivel Duhet që Me në i shikur gjithë të monë Në raportet me Koranën se athu val A përdojmë që shqyjo Që shduhet ajo A jëndë të nërruvëzër në, në përfondim të Kësaj që e thasht dhe më tani Ne duhet që këtu përësit Allah me më së rëzësht Se Allah po të akumjab Për këtë apët Dhe nëse nuk përdorët Kur'ani për këto qëllime, atërë s'pa funksionane atërës. Së këna përdorë për shka duhet. Andajte në vëzërë, shikani këj mikrofon që është për para, këj me cikë dhe sërë. Që fa funksionit ka këj? Që fa funksionit ka? Me rritë zonin, me mëjt më me një dikosha t'je, dhe nësë për bërti t'fort, me folë t'amon, a po? Por nëse këj e nalit, a sh po? Kësë kësë i u Se, këj që sfunksiononte. Momenti që sfunksionoi, ska i bën, u presh diçka. Së ti çet pune ka? Elshoj, u kthy apo. Ço stë dekoroni? Para që çora, apo funksional? A hartu zëm, ja shkymunë. Ja, po, dhaze. A më përdor Kur'anin për gjithë atë tira që s'u zbop për atë punë, s'u zbit për atë punë, i bën si më shkrim të mikrofonat tani në bërtit. E çepemon përpara apo? Pra. Këçi bën spaku. Mospërdinj. Ça shtuai ki telefona pra. pa? Çe poko sti dikun të telefonsh lajmërosh. Çfarë thot? Çapemon atë telefon, ai po çit punosh. Kur pra, diti për më lajmërua po. Çe s'u kupton telefoni gjapës lajmërosh. Normalo Allah. A dhe ai najëmeti? Ju shty spitën kamera, spitën çka më bë, çka më morë Kur'anin e qyysh. Çe kjo është po, ai çka duhet na bë post parashis me Kur'an. Që Allahu xhele wala na ka ndëruar me ta. Ta kimi uzem ta përdorim për xherim. Kemi punë të paqarta. Kemi gjëra të paqarta, kemi pyetje. Në rregull, prezantoja Kurani pyetje dhe mëra përgjigjen. Dhe duhet me kon dallim. Me dallum. Ku është e mirë, ku është e keq? Ku është e drejtë, ku është e errët? Apo Kurani kohë më bëu dallimin atë, furkan. Që dallon mes gjërave. E pastaj të nozën në kuadër të gjithë përshkrimit të Kur'anit të cilës që përmendat ka pastaj shëmbojë ka sqegijme serime shumë të por shpresoj që kjo që e përmbledha në randa kuse patem tjet inshallah e mjaftuarme për këtë ditë që të rishikojmë raport me Kur'anin dhe të mundojmë që më të vërtet maksimalisht të arrijtim përfitimin nga ky libër që e ndriçoni Allahu dunionë me të. E ndriçoni Allahu xhella xjelalu rrihet në njerëzimin me këtë libër. Nziri Allahu me këtë libër nga errësirat e devimit të shumtë në dritën e udhëzimit dhe asaj që është njerëzore dhe humane. Allahu xhallahu ala me këtë libër largoi zullumin, padrejtin, pa besin, tradhtin e shumë e shumë vesë të këqija me këtë libër u sqaruan dhe u eliminuan dhe u evituan u, u larguan. Prandaj ta përdorim këtë libër. E kemi begati dhe mirësi në dorën e Allahut në dorën tonë që Allah e ka dhënguar. Prandaj ky është lutja i Allahut xhalla xalal untuk. Kusht kapët për këtë litarë, nuk ka erë që e bardë pas taj edhe e zhvëndos, nga se e kapë për litarë në fuqeshëm. Allah në e bëftë kur anin dritë të zemrëve tona, u dhëzues në jetën tonë, sësharues të pacarësivit shumëta që ne i kemi, dhe dalues mes të mirës e të keqës, po edhe ne vetë në bëndë dalues e të daluar nga të tiret, Në ato që i përmenda merë, në sildin tonë, në dukatën tonë, në raportet tona, në nënkret ato që ka duhet imi të ndëlluar si besimtar. Në do t'u shpërbleft, a gjërim të këndë shumë, të këndshum, fund, ftar, edhe të lejtë dhe në fundë, dhe njëftar, edhe lutët të pranuara, Allahu Gjallahu Ala, në mshiroft, në begatof, më të mirë dhe ti, në i faldë më katët dhe në uzot në rrugën e drejtë. U sallam ala Muhammedin, u ala Alihi, u sallam e të simen kë